Blör rémképekkel teli mély álomból riadt fel. Konantarca tarca lebegett felette bizonytalanul, s egy pillanatra úgy tűnt, mintha csak vadámai folytatódnának itt is. De konantarca csak dühös volt, és kicsit ijett. Blur! Blur! Te átkozott tuskú! Ébredj már! Hát, Mi van? A kis biológus megdörzsölt el szemét, Csontos szeplős ujjait begörbítette, mint valami gyerek. A környező hálóhelyekről egyre több alak emelkedett fel, és bámult rájuk. Konant felegyenesedett. Ébredj, kej fel! Megszökött az átkozott kreatúrád. Micsoda? Megszökött? Micsoda! csoda? a fő pilóta állati tört ki, majd a falak is megrázkódtak, s ahogy a hír terjedt, Egyre több hasonló kiáltás harsant. A állóban szorongók zavartan mozgolódtak, aztán felbukkant Berkeley, hosszú gyapjas alsónadrákban készüléket cipelve. – Mi a csoda történt? – érdeklődött. – Elszabadult az a francos szörnyeteg. Körülbelül húsz perce elaludtam, és mire felébredtem, eltűnt. – Hé, doktor! Mint ha azt mondtad volna, hogy ehhez hasonlók nem kellnek életre.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 A kábelt egy hólapát hosszú nyeléhez erősítették, s a két pólust a fogantyúhoz kötözött fadarabbal választották szét. A csupasz 220 voltos sárgarészpólusok megcsillantak a gázlámpa fényében, mire az izé szűkölni kezdett, megtorpant, aztán félreugrott. McCready egyre jobban megközelítette berkeley s ekkor a kutyák, a képzett szánhúzók,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 Berkeley visszahúzta fegyverét, és hagyta, hogy a kutyák közelebb jöjjenek. A havon fekvő állat meg sem moccant, amikor a csillogó fogak marcangolni kezdték.